Det här är Barnaministeriet dokumentär från UR. Vi sänder Feministisk Fantasy om Johanna, Elin och Frida. Tre vänner vars vänskap växte ur kärleken till Harry Potter, fantasivärlden och feminism. Reporter Maja Abdull. en gråmulen torsdag i början på december. Det dunkla, disiga vädret gör att den pampiga gamla skolbyggnaden ser ännu mäktigare och nästan lite hotfull ut. Östra Rios gymnasium är en skola med anor och ligger mitt i hjärtat av Östermalm. Och här går Johanna, Elin och Frida som bor i olika kommuner söder om Stockholm. Ingen förtrollad internatskola direkt- men kanske så nära magi och äventyr- som det här tjejgänget kommer. Och deras magi stavas- vänskap, böcker och feminism. Det var så de hittade varandra. Vi, I början så pratade vi- eller så gick det var så här introduktion- och vi lärde känna hela klassen. Så, och sen lärde man känna- enstaka personen lite bättre och så. Mm. Mm. Ja, och sen så... Vi hade några ja, samarbetsdagar och så då fick man ju berätta om sina intressen och då var det så här några tyckte Ja, ah, men vi gillar Harry Potter. Jag bara, där! Those are my people! <laughs> Nej, men det var lite så att vi började liksom prata om sådana grejer och sen så har ju det utvecklats så att vi liksom sitter och bablar feminism dag ut och dag in och det är jättekul. När tjejerna sen... upptäckte att de alla var Harry Potter-fans då, i ettan visste de kanske inte vad de skulle komma att betyda för varandra. För Elin... Just för att jag har haft böcker så har jag inte behövt andra människor. Och det låter lite sörligt, men... När hon var åtta år fick hon en bok av sin pappa. Och det var den boken och mötet med Harry Potter och trollkarskolan Hogwarts som öppnade dörren till fantasyvärlden för henne. Eftersom jag har hållit den här... Mina böcker och slappat dem fram och tillbaka till skolan så har jag hellre sett med näsan i dem än att <laughs> liksom springit ut på, på rast och så. Men det har ju också varit så att för att jag inte har sprungit ut på röst, så har jag satt mig med böckerna. Men det har varit mer att ofta så förstår jag kanske böcker bättre än människor. Och när jag inte har så här, riktigt. Jag har velat gå ut med dem i min klass eller så, så har jag satt mig med någon jag, eller något jag liksom kan eh, läsa. Och sen när boken är slut så behöver jag inte ta hand om de människorna mer. Eller det låter väldigt konstigt. Jag vet inte, Men Mina föräldrar har alltid kallat mig för lillgammal. Den introverta med allvarlig blick och subtilt leende. Hon är pytteliten. Men något hos henne gjorde de andra tjejerna nästan lite rädda för henne i början. Men att eh, jag har alltid varit eh, ganska mogen tror jag. Jag vet, det kanske låter lite arrogant att säga så att jag säger så. Eh, men eh, då har det varit skönt att liksom, eh, gå till böcker där det, finns, där det finns något annat. Och Frida, den utåtriktade och bubbliga- hon med det smittsamma skrattet. Hon som gärna använder svåra ord. Jag vet att jag hade väldigt mycket så här internaliserat mig så förut. att Det var väldigt mycket så här. Ah, men, i ah, men, alltså, grundskolan att man bara förkastade tjejiga tjejer. Att man bara, ah, men ni smink på Det var väldigt mycket sånt som var väldigt giftigt och som skadade liksom, vänskapen tjejer emellan. På så många nivåer. Att man bara, ah, men, är med i killarna. Och liksom, att all, allt som var killigt var mer positivt. Och så Johanna, den lite mer svala tapetblomman. Hon med eldrött lockigt hår. Hon som en gång gick runt och kände sig osynlig. Dennis, Katniss. Everdeen. Distrikt 12. Hon som skjuter båge som Katniss i den dystopiska science fiction-berättelsen om hungerspelen som utspelar sig i ett land där regimen tvingar barn och slåss mot varandra till döds. När jag skjuter och när jag liksom utför den här sporten då är det aktivt att jag går emot de här manlighetsnormerna i alla sporter. Att jag visar att kvinnor kan också men, skjuta eller göra nu vad det är vi gör. <laughs> liksom. eh, så du är det med att jag aktivt visar liksom, bara, jo, men vi är kvinnor och vi finns. Så, så då är det, ja, men jag skjuter för jämställdheten. Så. När jag träffar tjejerna den här decemberdagen vill de mest prata om fantasyfilmen The Hobbit eftersom de nyligen sett den. Ja, men att Det är bra att även om det är, nästan inte är några kvinnliga karaktärer i, i boken i The Hobbit så... Um så har ändå filmskaparna ansträngt sig för att få li lite mer representation- för att det är nånting som är viktigt. Liksom, det är viktigare än att hålla sig 100% till historien. Mm. Och det, det gillar vi. Det när hade kunnat de, vara mer. Och liksom. när de ändå inte håller sig 100% till historien- så ja, exactly. de är ändå... Det är andra grejer de som de ändrar också. Sen, så När folk bara klagar på, så här, på att de har lagt till en kvinnlig alv- man bara, men för riktigt. Mm. Varför är det viktigt med representation- för att, känna igen, för att kunna känna igen sig i en historia Det blir mycket mer eh, Du tar till dig en historia mycket bättre Om du ser dig själv i, i det Till exempel Jag minns när jag var liten Och, eh, och kollade på en tecknad tv-serie och, eh, och alla karaktärer var killar Men om det kom, dök upp liksom en tjej Så blev det liksom Min karaktär Bara för att hon var sig liksom. För, du, för jag minns någonting som du sa till mig Johanna, att när du var liten så eh, gillar du Robin Hood mm. jättemycket. Mm. Men sen, vi kan väl börja med det, Va, vad var det liksom med Robin Hood som eh, lockade dig? Nej, han är en sån trevlig karaktär, det är liksom ja, men, kämpa för de fattiga, jag vet inte. Det, annars är det att de bara är så här hjältar och ska rädda prinsessan eller någonting, men här är det verkligen... Ta från rika, gett eller Jag tycker om det konceptet mm. Och sen sa du till mig att när hungerspelen kom Då var det liksom en helt annan grej För att då var det en karaktär som du kunde identifiera dig med Ja men det är just att hon är kvinna bland annat Men sen också lite hennes personlighet Att hon är lite så här, ja men Och ja lite så Jag vet inte, jag, det är lite som jag Så ja <laughs> Det skulle ju vara så mycket bättre om hon inte vore en vit kvinna, precis som alla andra här nu. För det är ju bra nog att hon är en stark kvinna. Det, det, är, liksom, alltså det är ju det är en början. Det är jättebra. Um, men det är ju representationen igen. Det är det som är det viktiga. Nej, men jag tänker att att man kanske inte tänker på det så mycket när man är liten. Men, men konflikterna i böckerna man läser det är ju ofta. De har en politisk grund. Mm. Så att folk som kämpar mot sina härskare, om, om det nu är kungar eller så, om det, om det är monarki, eller om det utspelar sig i vår tid. Folk som i som hungerspelen, där de liksom reser sig mot sin ja, men regering, vad man nu ska kalla det. de mm. för Icke-renblod eller halvblodiga, ja, halvblodiga. eller Och, ja. rättigheter och att ministeriet liksom har fel i många frågor. Att de inte är allsmäktiga. Eller så. Um, för att det är alltid relevant. Och det lär man sig av. Och speciellt om man är liten och liksom, kan ni se att de som har makten har inte alltid rätt. Ja. Jag tycker att min grupp är så väldigt intressant. Just för att vi har växt och utvecklats tillsammans. Vi byggde på varandras självförtroende. För Elin, som när hon var yngre- hellre umgicks med böcker än med människor- har vänskapen gjort att hon blommat ut. Sen drog vi in de andra tjejerna, eller flera- och hela klassen, hoppas jag. Att vi, men eh, det är ju vi går ju i humanisk så det är mycket om människor. Så mycket av de här frågorna kommer upp i klassen- i klassrummen, i olika på olika lektioner också. Så det är inte bara så att vi diskuterar om utanför- utan det är eh, frågor som vi hela tiden pratar om. Och det, är, det finns flera kurser som liksom har genustänk- och då blir det liksom frågor som vi tar upp i klassen. Och då kan det bli att vi eh, liksom pushar varandra. Så att om jag säger någonting. Och sen är det någon som liksom säger emot. Då vet jag att jag står inte ensam- utan då vet jag att ja, men min kompis vill, eller har också läst om det här- och att hon också eh, tycker att det här är en viktig fråga- så att hon också kan haka på bara- nej, men det är så här det ser ut och Elin har rätt- <laughs> Vi följer med Johanna till bågskytteträningen efter skolan en dag. Hej, är du upplåst i bågskytteträningen? Bågskytteträningen? Ja, du ja, vi måste visa ditt kort. För då går vi och Ja. Jättebra. Och att skjuta hjälper Johanna att koppla av. Ja, men annars brukar jag inte koppla av så mycket. Det är liksom, ja, men när jag sitter på tåget och pluggar jag alltid. När jag är hemma och i skolan då pluggar jag. Det är liksom, jag har alltid någonting att göra. Eller så jobbar jag. Eh, så det, men när jag skjuter då, är liksom, då kan jag inte fokusera, då kan jag inte plugga samtidigt eller någonting. Då måste jag fokusera på bågskyttet för att det ska bli bra. Ja, jag har ju kugget som jag har pilarna i och jag har själva siktet till pilbågen. Ja, Det är själva pilbågen då. Det var Katniss som fick Johanna att börja i bågskytte. Johanna är väldigt aktiv. Jag kommer att tänka på något som tjejerna nämnde. Att Johanna genomgick en förvandling ungefär i samma veva som de började umgås. Nej ja, men det var jag var bara trött på att vara den där osynliga personen. Det är liksom, jag kom ihåg i att så gick jag på spanska Och min lärare hon jag tror det var efter nästan ett år så frågade min kompis henne bara vad falde Johannas vet du det, svara på dina frågor bara, men hon går inte här. <laughs> <Och> jag fattar bara... <laughs> ingenting. Det vill säga att hon visste inte att jag gick i hennes klass. Uh, nej men så jag var jag vet inte jag var en väldigt osynlig person under den perioden och jag var det ändå upp till men nian typ. Uh, nej men så jag var lite trött på det att aldrig liksom vara en egen person utan bara vara en del av bakgrunden. Um, så när jag började gymnasiet, då kändes det lite så här: Men ingen vet vem jag är, så då kommer jag i alla fall ingen reagera på förvandlingen. För då slipper jag det. Under jul, då fick jag också mycket så här: Men då fick jag nytt smink i julklapp. Så då kunde jag. Hade liksom, jag fick plattong bland annat. Så jag fick så här nya. Jag kunde faktiskt göra det då innan då hade jag liksom haft idén. Jo, men jag vill ha en plattong till exempel. Men jag kunde inte för att jag hade inte råd att köpa någon. Och så Så det var liksom, nu hade jag möjligheterna till att se ut som jag ville. Så då fanns det liksom ingenting som stoppade mig. Så. Men det är lite sorgligt egentligen. Att folk inte vet vem man är för att man... Jag vet inte. bara är tyst och inte säger så mycket. Eller för att man inte ser speciellt ut eller någonting. Så. Jag trivs ganska bra i bakgrunden egentligen. Men... Det är fortfarande att jag vill att min spanska lärare till exempel ska kunna mitt namn och veta att jag går i hennes klass efter ett år. Då kändes det som att det var lite av ett misslyckande, tyckte jag. Någonting, att, någonting om att folk vet vem man är i alla fall är lite trevligt. Men kanske inte liksom mitt i centrum hela tiden. Det är inte så nödvändigt. Kanske. Det är julavslutning i den vackra 1700-talskyrkan i närheten av tjejernas skola. Efter kyrkan ska tjejkompisarna ha en egen julavslutning. En julfika i gamla stan. Som vanligt börjar de prata populärkultur och politik. I nästa stund pratar de om highschool-serien Gly, som handlar om en skolkör där några av karaktärerna är gay. Det var då Frida insåg att hon kanske inte var hetero. Det tog en lång tid. Det var typ... <laughs> jag, jag, var, jag vet inte hur gammal jag var. Kanske typ 14 eller någonting. Det var alltså pinsamt nog som, som serien Glee som, som hjälpte mig på vägen i alla fall- för att den... Eh, Liksom pra, pratar väldigt mycket om identitet Och liksom på alla olika sätt Och då liksom började jag tänka att okej, okay, men alltså, ja. <littas> Lite så, jag vet inte, det kom ju gradvis Det var inte som att det var, jag vaknade en morgon och bara Åh, jag sker, Nej, men Utan det kom liksom så man bara ah, Okej, okay, men jag kanske inte är så street Som jag liksom bara antagit att jag varit För att det är det man antar att man är alltså, För att ingen berättar att det är någonting annat som finns när jag gick på dagis så vet jag att jag sa till en tjejkompis jag bara är alltså, jag minns ju inte att jag kände det eller någonting jag vet att jag sa det och jag vet att någon, jag vet inte om det var någon, någon äldre sa i alla fall. Nej men så, så kan man inte säga till sina kompisar. Jag bara okay, men det var något så här fel i språket. Tänkte jag så, här, att, så säger man inte. Jag kanske letar efter ett annat ord. Så jag bara Aja. så jag tänkte inte på det. Jag bara, ja, då var jag typ fem så, att det spelade, så tänkte jag inte på det. Sen så var det ingenting som liksom, gick runt och mådde dåligt över. Men det är ju många som gör det men jag gjorde inte det men sen när jag blev äldre så när folk liksom säger lite så här små homofobiska, homofobiska saker så här, och man bara oj nej men, oj. Och så bara märker man det mer och mer och mer och mer och så bara är det överallt och man bara ja okej okay. det är så här folk känner i allmänhet det, det är det man börjar liksom, ja. alltså, Det du var ju då jag bara men, okay, men feminismen det är någonting för mig En av de saker de är trötta på- är att tjejer nästan alltid skildras som objekt. Att tjejers intressen måste kretsa kring killar och kärlek- det är inte bara det att de, att de pratar om mm. det För det är ju okej Men att de bara pratar om det, Exakt. Att, det är liksom att hela vår värld ska kretsa kring eh, Vad det nu kan vara Utseende eller pojkar Eller mm. eh, uteliv Som mm. att det inte finns något annat. Jag kollar på jävla Disney-filmerna alltså Jag växte upp med dem Jag tror att det är därför jag har varit så Inte fokuserad på det för Jag har, jag har alltid haft komplex över saker För jag, jag har inte varit som disney för det var vad jag har växt upp med. Liksom. Jag vill se ut som dem och de är inte alls är lite som att se på en barbie. Deras smidiga är liksom, man kan ta med sina händer runt om deras smidiga. Och jättestora ögon och till exempel i... Men till exempel i tar rosa. Ingen av oss är ju glömt. Så... Nej, Nej. men i rosa till exempel. När de när älvorna kommer och ger henne saker. Mm. Vad ger de henne? De ger en skönhet. Vad mm. eh, Vad är det mer? Jag tror att det är en... Ja, en bra, ja det är en bra röst. Jag tror det röst. Men det är sådana så ytliga saker. Mm. Mm. Är inte så medkänsla eller någonting liksom eller bara du ska vara full i sport eller du kommer bli duktig drottning. Mm. Utan nej, du kommer hitta en prins och du kan bli drottning. Så han kan bara Exactly. Uh, Nej men alltså man hade ju komplex men man hade ju, det blev ju liksom typ på något sätt idealet som man ville uppnå. Man ville liksom se ut som de här jättevackra prinsessorna som verkligen verkar ha allt. Och, och man hade ju man hade ju fått se dem hela tiden och de hade alltid varit så himla lyckliga och de hade alltid haft att det var allt en de letade alltid efter en man. Så det blev ju också en väldigt stor grej då. att man, liksom, man ville ha en pojkvän men jag fick liksom jag hade aldrig det. Ja, det är normativt. Ja, men verkligen. Det finns... Alltså, finns det någon Disney film där det är homosexuellt? Eller där en transperson är med. Nu. Nope. Och så här sitter de och diskuterar i timmar. De skulle kunna hålla på i all evighet. Jag undrar vad deras vänskap betyder- mitt i allt det här. Jag tror inte att jag hade knappt rört av skolan- om inte jag hade gått med. Jag känner också det. Mm. Ja. Ja. Samma det, är saker. Saker. det är tråkigt att gå mm. till skolan- om vi inte hade något. Det att se fram emot deras lektionerna men också mellan det. Liksom. Mm. Ja. Okay. Vi har liksom växt allihopa. Och vi, vi utvecklas av en support för varandra. Mm. Hela tiden- och det är jätteskönt Och det kommer att vara läskigt sen när vi inte har det. jag tror att vi och alla kommer att bli. Just för att vi är så pass olika så bygger vi på varandras eh, styrkor. Det är ett nytt år och tjejerna har fortfarande jullov. Jag träffar Frida och följer med henne hem. Det är en typisk klörda hemma hos Frida med mammas musik spelandes i bakgrunden hela dagen. Hello, Mamma? Hola! Hola. <laughs> Kommer du ihåg din första förälskelse? Mm, alltså... Ja, det, det är min flickvän. <laughs> så ja, det gör jag. Det var inte så länge sedan. Vi träffades um, för ett år sedan, nej, lite mer två år sedan snart um, På ett konvent <laughs> Vi cosplayade samma karaktär så <laughs> så det Vad var det, var det då, för karaktär? Det var Merlin från bbc serie <laughs> um, Och sen det var då liksom, vi lärde känna varandra, vi blev kompisar um, Och sen efter samma konvent um, Ja men i förra året, alltså 2014 Så cosplayade vi Um, ett par från en podcast från USA som är Welcome to Nightfall. Um, och sen så, ja, men sen, så, efter det så fortsatte vi prata bla, bla, och lära Sen så, Ame, ja, men så blev vi tillsammans. Så, ja. Feminismen har gjort att Frida blivit tryggare i sig själv. Liksom att jag slutade döma. Andra, alltså tjejer för att jag tyckte att oh, om liksom slutar slatshama tjejer i princip. Att alltså, ha smink eller har sol eller sådana grejer som man kanske gjorde förut. Och det har gett mig jättemycket så alltså, personligen mycket. så alltså, att jag är positivare. Så, alltså att man... Ju mindre man dömer andra människor desto bättre mår man själv tror jag. Så länge man liksom... Alltså om man dömer dem på grund av som inte är... Relevanta. Sen, så finns det, sen så betyder det att du går inte att älska hela världen, det finns ju jag väldigt mycket: så här jag är väldigt skeptisk mot män i allmänhet om de inte alltså de måste bevisa sig mer för mig än vad en kvinna måste göra för att jag ska liksom uppskatta dem som person. Man måste bevisa att de inte. Eller att de är öppna för att tänka på ett nytt sätt. Öppna för, för att tänka på att de är privilegierade att de har liksom en maktposition. Och gör de inte det så. Ja, antingen jobbar vi på, på det, eller så om de bestämmer sig för att nej, de är inte öppna för det så bara okej, okay, men då får du vara någon annanstans. Jag tänker inte liksom spendera min tid på, på dig. Mm, så. Men, men jag, jag tänker, okay. killar i vår ålder, är liksom dessutom lite omogna, att de, de tar otroligt mycket plats utan att tänka på hur de är. De har ju också internaliserat analyserad alltså, min liksom De har väldigt mycket de tänker inte på, det och de kanske menar väl i allmänhet, men det spelar liksom ingen roll om de inte är beredda på att ta emot kritik. När man säger att, att, att ja, men säg inte såna här saker. Det är, alltså, det är svårt att komma på exempel nu. men alltså, man, man säger inte så här, för det är, det är liksom offensiv på grund av det här och det här. Om de då tar det till sig, så man bara ja bra. Liksom. För alla kan man ju inte födda. Perfekt, Man måste liksom, jag har också behövt arbeta bort massa fördomar hit och dit. Och varför ska inte de kunna göra det då också? Så, ja. Tycker du inte att det är orättvist att generalisera så mot killar som du tycker är fel? Nej. jag tycker inte det. För att det är ju... Alltså det är, <går> det är som jag har haft diskussioner här så många gånger. Men eh, det är som om någon säger att ja, jag hatar <går> typ, ja, men miggor. jag vet inte. Alltså det det är väl för att man är frustrerad över att det har varit så mycket miggor. Man har blivit singla egna Det betyder inte att man. Det är ett konstigt exempel jag vet. Men alltså, liksom, varje migga har gjort en personligt ont. Det har de ju inte. Man, det är, man, av alla miggor som finns i världen så har man kanske bara träffat en bråkdel. Så att man får. Så när jag säger att ja, män men, i allmänhet får. Liksom, ja, men öppna ögonen. eller liksom, så, så tycker inte jag att det är. Jag tycker inte det är liksom, orättvist alls för att de har en maktposition som ett privilegium som de får liksom lära sig att ja, men inse och jobba med. Kan du, kan, har du liksom varit med om att folk blir provocerade av den ståndpunkten du har? Ja, det ja, ja. um, jag. har haft diskussioner med folk i min klass liksom, och det, det tas inte alltid emot väl och jag förstår det. Men... Uh, jag gör mitt bästa för att vara liksom diplomatisk och inte bara så här... hacka för att jag förstår att alltså, även om jag kanske känner att jag skulle ha rätt att göra det så förstår jag att då går inte mitt budskap fram. Så jag gör ändå mitt bästa för att göra mig förstådd och så om det ibland <laughs> så liksom stubinen tar slut och man var nej, jag orkar inte. Eh... jag Ofta är det ju så här att budskapet i många böcker eller i feminismen till exempel, det är att ingen är perfekt och alla är fel. Um, du behöver inte vara bäst du ska bara vara du Nej, men såna, liksom. och det är ju trevliga saker, men samtidigt så finns det ju de här menar, det, hjältarna som aldrig gör fel och bara är de här perfekta liksom, bara, ja. men de är inte särskilt realistiska, och ändå även om de inte är realistiska så är det fortfarande att man får säga men jag måste ändå vara så, jag måste vara orealistisk typ. men det går ju inte och hur, hur brukar du själv tänka om en karaktär som är hjälte- eller huvudpersonen som har svagheter- eller inte är perfekt. Men Det är ju ofta sådana personer som, eller karaktärer- som jag kan relatera till. För att då är det liksom- men den här personen har bra egenskaper- men de har också de här dåliga egenskaperna. Och det är ju jätteviktigt. på väg till Johanna funderar jag på vad feminismen och fantasy betyder för henne. Ja. <laughs> Nej, men jag vill leva upp till de här liksom idealen, eller vad man säger, bli den starka, klara mig självkvinnan. Inte behöva bry mig om vad alla andra tycker så. Typ. <laughs> mm. och så. Hur känner du att du alltså, jag... Jag är ju mer så nu än vad jag var för om kanske något år sedan eller några år sedan. Ehm, särskilt nu efter att jag började upptäcka liksom, feminismen. Då blev det verkligen att jag utvecklades. Liksom, men jag behöver inte vara så sådär. Ehm, ändå, det är det fortfarande för lågt. Tyvärr. Alltså ofta är det faktiskt i klassrummen när man får så här prestations. Eh, liksom, på sig, att det är liksom du, nu måste du svara rätt annars får du F, nej men liknande, nu så känns det också som att om man ska räcka upp handen till exempel och svara på någon fråga, då känns det som att hela klassen liksom ska bedöma en på något sätt, att nej men det där var inte bra nog och så. men det jobbar jag ju också på så det har jag också blivit mycket bättre på att inse att nej men jag kanske borde prata mer och lite högre då hör faktiskt folk mig och då är jag inte osynlig och jag uppfattar inte mig själv som osynlig heller så mm. hur viktig är vänskapen i tjejgänget för dig när det gäller den, den processen mm, den är jätteviktig för att de är så här personer som får alla att känna sig synliga, de är jätteduktiga på det allihopa um, men alla fått ta plats och så, då är det även jag. Så det känns det så jättebra att man, man har den. Liksom. Jag har i alla fall den gruppen, de vet vem jag är. De känner mig. Men Det känns det är lite så här någonting att luta sig tillbaka på. Så det är bra. Och Elin när på sitt håll en dröm om att bli förläggare- och som målbild har hon såklart författarinnan till sina favoritböcker, Harry Potter. Drömmen är ju att bli förläggare och liksom hitta nästa Rowling. Att, att ge sig ut i världen och fiska upp bra författare. Och hitta just de här författarregulationerna. Liksom. Och kunna jobba med intressanta människor som skriver om andra världar eller bara andra platser. Mm. Du har hört Banaministeriet dokumentär från UR Feministisk Fantasy Programmet gjordes av Maja Abdull, Tekniker Kriste Orreteg Och producent Antonio Della Cruz Vill du kommentera programmet så finns vi på Facebook Du kan också lyssna på fler Banaministeriet dokumentärer på urplay.se I nästa veckas program ska vi få träffa två tjejkompisar en muslim och en judinna. Ibland brukar vi sitta ner och diskutera då inser vi att det är jättemycket som är likadant inom religionen. Men jag kan tänka mig att det är lite konstigt att höra för människor att oh, en judinna och en muslim är jättebra vänner. Alltså, det är inte det man ofta ser idag tyvärr. Vi hörs i P4 lördagar klockan 11.03 och i P1 på tisdagar klockan 21.03. På återhörande.